بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه Pas sodit me Allahu xhallahu ala o dhe salavatim pe pejgamberin sal sallallahu alaihi wasallam. Ne smallahun që ti bëkon takimet tona, dhe të na ruan nga çdo e keqje dhe nga çdo keqbëras, nga çdo zili dhe ziliqarr dhe Allahu xhallahu ta na bën faqebon në dynjë dhe në bon, ahirat. E ne po vazhdojmë të ndëruar ullazer dhe motra me rrëfimin ndër rrëfimet ndoshta më të rëndësishme që kanë shënuar jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam eti li rëfim trëndit i Medinin, dhe kështu e kemi e mërtuar edhe këtë rëfim nga se mëtë vërtet, jo që ka trëndit i Medinin, por kurdo që dëgjen këtë ras trëndit zemën e gjithë besimtarë dhe besimtare. Por sprovat të dunjasën të këtila, andaj e dhe njerës të mirë sprovohen, me gjyra nga më të nërshme që ndoshta asë nuk mund të i paramendojnë, asë nuk mund të logaritin të asë njëherë. Ajo që kemi mbetur të flasëm përta është fillimi i dobive, ne kemi përsil do të të transmitimet që thuan për këtë, dhe janë përsilur lidhë me këtë njëjarje të shpifjes ndaj ajshës radiallahu ta'ala anha, dhe kemi përfunduar përsilën transmitimet me ajetet që zbretën, si pastrim dhe si do të të reagim hynorë, ndaj asaj shpife që ju bë grua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përmendur se që nga ky takim sot do të vazhdojmë le të leni Allahu xhalleu ala me, me përmendjen e dobive që mund t'i nxjerrim nga kjo thuaj rrëfim, thuaj ngjarje, thuaj përvojë e madhe njerëzore që padyshim se në çoftë kanë ndodhur historikisht në kaluarin pa dushim se dobi dhe përfitimin nga kjo nxarje në betën të gjalla dhe aktualet gjithmon. Allahu Gjellewala në fillim të këso nxarje nga se ua kam përmenë se do të mundohem të nzirim përfitimet nga rëfimi i Kur'anit ju nga detajet e transmitimit të këso nxarje nga se imi të këtë ligjera që kanë të bëjmë me rëfimet Kur'anore pra ndaj do të mundohem që të imbetem besnikë kushtimisht uh, këti titulli dhe që të përmendit dobi që dalin nga ajetit e Koranit për këtërfim. Edhepse në qofë se do të të ndonim që të i bartim uh, përfitime dhe dobit nga transmitimi që ka arë që i kjo njërë do dalin më të vërtit shumë të gjata dhe do tjetë një cikli i posa që më njëgjërata që ka të bëjmë e këtë njërëja. Allah Gjallë Gjallu, kur filan shtjelimin e kësajtime dhe zbritë në këtë në jetëve thot inë në ledhine gjau bil ifki usbetun minkum Allah u gjallewale thot ata të sëllet e sallën këtë shpifje janë njësaj juaj usbetun minkum dhe këtu duhet të ndalemi në këtë hyre të rëndësishme që e ka bërë zotë i gjalla gjallaluhu në prezentimin e kësaj njarja Allah u thot gjau bil ifki Ata që e sëllën, erdhen me te, dhe të tëtë, ajo nuk ishtë e juaja, nuk është tradit e juaja, por e kopjuan nga dikush, e morën nga dikush, dhe u asëllën juve që tu amveshin. Kushtë jënë këta? Osbe të nëminkum. Osbe, në gjënë arabër është një grupë njerëzish, që mund të përdore si termë edhe në kontekstin pozitiv edhe negativë, por zakonisht përdoret shumë në kontekstin negativ. Pra ndaj, grupeve mafioze atyre që shkaktojnë të razirën shështëni, i thujnë Isaba. Dhe të të i thujnë grupë mafiozë. E këtë grupë që esoli këtë pështjelim dhe këtë të razirë dhe këtë shpifja, minkum. Janë prejuve. Mosë kërkani jasht juve. Andaj, Koran në mësën që edhe në këtë rastë, në këtë situatë të i këthemi prabëve dë vetës shëqëris tonë veteve tona qarqeve tona vendit tonë e kështë më radhë duke na rikujtuar edhe një herë se kjo është metode e Koranit në të tëjtimin e problemeve Allahu Gjallaj Gjilal u flet edhe për shëjtanin si armik i ashtëm mirë po Fokus i kryesor është të kënjëriu Në qofë se njëriu është i fortifikuar nga brendia Goditit i është nuk i bëndëm Përnda në që zë njëri është i fortifikuar me besim Me bindje është i formuar si duhet Krejt që ka bënd shetani është vezvese Cytje E cila thehet në portat e kësaj fortifikate të formimit besimtarit Por në qovë se njëri unë nga brendia ati, thehet, dhe hapë dirë, e atër shetani nga jashtë dhe për tënë. Kështo gjithmon, e gjithmonë. Nëse na jemi të organizuar, jemi mirë të formuar, e dimë të tyra tona, ka të janë përpjeket e jashtë me për të nadëmtuar. Por në qovë se na nuk kemi kështo, atër e dhe vezvesja më e thjeshtë e shetanit dinë me na të turbullu orientimin e jetës tonë. Dhe sara Allah Gjellua dhe dhe në kuran Për shambull në luft në Uhudit Që e kinë përmen disë hera dhe kinë të njor Kër Allah Gjellua lëja ja bënja Po thëmë kësu kushtimisht analiz Besimtarë pësa unë gjau aja që unë gjau në Uhud Pëse humbet Pëse le jua që fiturjat shëndrot në humbja Dhe duke qenë në e përsi U plagasët e u dëmtuat e kështu në pësa Dhe Allah Gjellewala tha, Kull hua min indi enfusikum. Thuaj, kjo është nga vetja juaj. Mos lëpë një fajnë jashtë, është nga vetja juaj. Përëndaj, Zotë Gjellewala tha të prapë në Kur'an, Belil insanu ala nefsi hi basira, Walau alka ma adhira. Njëri ju, e një vetë në ti, aja din, shumë mirë situatën dhe rëthonat, edhe pëse mundot, të siel arësuetimet. Dhe e kam thënë disare, dhe prapë duhet me, me përmendë dhe kiminohi vazhdimisht me kujtuvitën tonë, sa Allah gjelë leurat të nderullazë këtu, krasë mësime të shumë të në mësën edhe, si duhet tjetë mënyrat të mëndumit të këbesimtarët, mbi cilën në basë duhet më ndërtu mentaliteti tyne, e që shumë rëndësi, Nga se faza kryesora dhe faza e parë e gjithë dëndërtimi dhe formimet dhe përmirsimi është përmirsimit mënduarit dhe i mentalitetit të ti, pasësit, pasësit, pasësit, vijet dhe përmirsimit të tjera. Pra ndaj, këj mentalitet i përmenë në surën nur, është ju në përpudhje me mentalitet në përdiqëm që na përjetojmë, e cilë është taj, Këtu Allah u gjenë levuala përmen mentalitetin e marës e përgjëtsis. Ju e këni bo, gjenë, pse ndodhe. Do të tëtë, andodhe të razirë, andodhe problemi, bartë në përgjëtsin për asë i shoqëri. E jo mentalitetin e viktimës që gjithëmon e nëzirë fajnë jashtë e dikush i ka fajat i e pëtën. A ne osë betun minë kumë, mërë në përgjëtsin. Po, të se ke bo si individ. Por, shikaj e Hisën tëndet përgjësisë në këtë rast Shëkaj e pjesën tëndet përgjësisë A ke marë Pozimë si kur se duhet A jesilë si kur se duhet A i ke kontribu Ndo shtë edhe me heshtje për hapjes Apo ndo shtë edhe me fjalë E kështë më ratë Mere përsi për përgjësinë E që sot fatë këtësisht nëjë si musliman Nuk imi të gatshëm Ti marim përgjësit individuale Gjithë më nga ka fajt dikush për jashtë rathonat, mundësit, filoni, fistejko, zhvillimet e kështë më ratë. Allah o thotë, mere përgjëtsin, ti si ndëvit, a i ke kryjët dhe tyrat si duhet. A da e osë betun minë kumë, për juve janë. Dhe kështu Allah ju tha në hudë, dhe kështu Allah ju tha, vazhdim e shbesimtarve, që të ndërtojmë të ndërruar dhe dhe motra, të ndërtojmë mentalitetin e përgjëtsis, dhe ti këthejmë i vetëve tona gjithmonë, para se të këthejmë gjisht sa i në kofaj për gjendje në tonë, për situatën tonë e kështu më rratë. Nuk poflast si shoqëri në tërsi, por pofila i të flast nga vetë individi, por problemet e ti jetësore, si familje, si rrath, si gjemat e kështu më rratë. E pastoj kjo mund të bët edhe mentalit i një shoqëri e që me përgjëtsi i trajtojnë problemet që e balafë qëtë me të. I merë përgjëtsit biveti e nuk prejtë dikush mi akrypundë e nuk prajtë dikush me marë fajn dhe gjithë mund këtë tjetë viktima nga se mentaliteti i viktimizimit është mentaliteti atyre që ikin nga problemet duke prit dikush tjetër mjë azjet ajë gjithë mund ka arsyje ajë gjithë mund do të tëtë të duhet me e mirë kuptu dikush tjetër gjithë mund ajë dhe tëtë të të është përja shtim është, është ras specifik e tjërë nuk janë kështu atëm kur kur i trajtojnë të tjerët kërkon përgjysë kur ju e punën që ju duhet e ke marrë amanet duhet kështu të tjerët i trajtojnë me mentalitetin e përgjysës nëse vetveten me mentalitetin e viktimës e kjo është ajo çka tha çka e thot Allahu xhallahu ala wailun lilmutaffifin mirë për ata që maten me standarde dyfish të aftën që kjo është mutaffif apo idh qta'lu ala an-nas yastakhfun kur masin me njerëz apo paksojnë Ati janë kilogrami ma pak ka ati e tata. Nërso kur mati njerës për ta kërkojnë, drejci dhe kërkojnë përgjësia përnë. Kja është wejlion një mutafifinë, realishtë. Par asë me këllur të gramat dhe kilogramat, cungimin pëshore është në këtë trajtim me standarët dëfeshta që njerëja bënë vetë vetës, pasaj tjerë vëftën. Ane, usë bëtë unë minkum, pe juve janë vëftën. E kush jen këta për juve? Aj që e mori përsi për dhe të të, të ndiz këtë flak dhe e ndoqën disatë të tjerë diëshin kush janë me dine. Atyre Kur'an u atha u atha një apo u atha një emër e ledhine na feku. Na feku, ata, na e përkthejmë dyftyrësha të ne e përkëthim, Hipokritët, mirë po, fjallën një fak, një në gjuhën në rabë e ka një prijare shumë interesante, që nuk ka lidhime dyftyrësin si shprejhje, por si kuptim. A ne kërë themin e një fakut dyftyrësi, e këna përkëthi kë, e këna përkëthi kuptimin, por jo dhe prijare me shprejhje dhe, dhe fjallës ato. Nga se një fak, në gjuhën në rabë i thojnë, aso që është diqka e nëntokës. Nefëk i thujnë tunelit, diqka që është middis kodrëve e erët, nuk është edukshme, nuk është e qartë, nuk është, nuk është, do tëtë, e mundshme me e pa qartës, është gjithë mund e fshethë. Pra ndaj, e ledin e nefëku, ata gjithë mund të, të fshethit, ata gjithë mund që punojnë e ersirë, ata gjithë mund që të punojnë pas shpine, që s'kanë guzim me dalë kur vë t'yrë me tonë, ku shi edhe që farë duhet me bo. Por që të bëjnë laj, kanë sy, ndërsa pas fine, kanë tjera politika, kanë tjera njëra cilës, që të e në lini në Feku. Ata që i thonin pekamberi të zëmë, ti e Rasulullah, ti e pekamberi Allahot, ndërsa ku shkanin pas fine, nuk e trajtonin asinirit rëndamt, e lënë me si Rasulullah. Këta njësht e tuneleve, e të ersirave, E të fshehtave e kështë më rad E që Kuran i ka full shumë për ta Dhe kjo nuk nëm kuptan Se duhet me i kërku ku jan E kush jan Allah o thot min kun Jo muni me kunam ton Për endaj as kun në Kuran Të ndërru më vlatë dhe, dhe motra Qështje e munafikeve Nuk është tajtu me emna dhe mbi emna Edhe pse dijej Kush e boni këtë lig e Kish emën aj Aj pa të emën Abdullah Ibni Ubay ibn, ibn Salul dietë e Amna haptas kush e boni Kurani kurkon sy të për tapën. Absolutisht. S'ka Amna. S'ka Premra. S'ka familjes, s'ka kabilës, s'ka kurdjë. Trajtimi i kësaj teme në Kur'an i bëhet cilësive dhe vetive. Ju Amnave, nuk na intereson Amni. Na interesojnë veçoritë, na interesojnë karakteristikat. Prandaj ne duhet të të shikojmë dhe të përbalim vetën tonë me këtu ajetë, e të shikojmë se ma zhullim i të prekojnë. Kështu bënin të parët tonë, të thës Sejid ibn Musajib një nga taben të mëdhaj, thët, edraktu sëfine min ashabi Rasulillah, sallallahu asem, kulluhum, je khafu ala nefsihi en nifak. I kam taku, thës Sejid ibn Musajib, shtad dhjetë, nga ashab e pejgamberit sallallahu në shiko 70 veti kom taku të gjithë pa përja shtim i drueshen një fakut nga se kjo është virus që prek njërin më do është edhe pa qëllim por shkom pasaj dukurit anë e duha që ti përmen disa cilësi të këti grupi kriminell që zotë i fletë për ta e që janë destruktiv e që rënojnë familje rënojnë shoqëri shkatrojnë individa me qëllim ose pa qëllim. Po flasëm e veti, e emnat nuk jam pasaj me rëndësi. Por ne nuk duhet kërkuar emnat e të tjerëve në këtë list, por po e prezentoj këtë veti për të kërkuar kë vetë vetën. Për të kërkuar vetë vetën, dun, a jem dikun në këtë list, pasi që ashtë e kërkanin këtë apër. Ju e dini se, aj që e din të me emna këtë list, Ta ture çeshin nga ky grup në Medinë ishte Hudhaifa. Hudhaif ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala më ia kishte treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se me shpallje gazuat e Jellawala ishin identifikuar si të ktill. Ai e kishte listën. As kushtet, ai ishte sekretari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omeri prej asoj dite nuk bëhej rahat kur se mëzvodh është emni ti në këtë list. Vdeqë pejgamberi sallallahu al-sallem, e mori e bubekri, dije që farë bëri o meri radiallahu anhu, pasta i paso e mori o meri radiallahu anhu, u dheqen, je ja besuan musliman, gjitha këtu, përgzimit e shumëta që ja dha pejgamberi sallallahu al-sallem, në nga të ti e në gjennet, gjitha këtu nuk e bënë rëhatë o merin radiallahu. Si le i vërdolhu dhe i fësë, të në tonë të mjanë dhirë dëqysh në jamën, Udhejfa nuk i pejtë. Nuk i në të më ditë kush është tjetër, i në të tjetër, i në të vetë ja tjetër. Në të tjetër, a ke mundë si me më të regu, a ja mundë e o latë ja tjetër? Qikax? A ja mundë e në atë listë? Nërsa Udhejfi e tha, nuk je dhe mos më pëtë pa soj mua të. Qiko këtë para hati, sa është në listën e të përmend Zotullajelau përmend se kapitali këtyre njerëzve që me të e shtrin ndikimin dhe dhe dhe fitorin nga njerëza është fillimisht mashtrimi dhe gënjeshtra. Andaj Allah xhallahu wala ta ndërlozur në fillim të Kur'anit kur e bën ndarjen e njerëzve. Në fillim të Kur'anit ndahet njerëzimi në tri grupe. Grubi parë, ata që kanë besu dhe ka fulle lau për ta në katër ajete. Ata që mëhuan në dy ajete. Dhe ata që kjo kategori mashtruan dhe usilën me shumë ftyra në tërëmët ajete. Parëm në dalimin të shëpë. E para që Allah u thëtë u amin e nasi me njekullu, amen nabila ka për e atyre që thonë këna besu zotin ata s'kam besu rrë alisht ju kha di unë Allah e para që fillan kuran e mejtë të, të është ata mundun Allahun me e mashtru mashtruus kësht kë uh, mali ty në kë kësht kapitali ty në që ata me të veprojnë mashtrimi dhe gënjie shtrapën gjithashtot nga veqërit e të këtilëve është talja me njështë e mirë. Talja me bëmirsit, talja me devatëshmit. Gësata nuk kanë mundësi me i zënë të mirët në të mira. Po asë tuk kanë mundësi me mbet indiferent kërdi kush pëngritet. E qëfar përdorin pas taj përme e godit këtë grup njështë të mirët, talja të. Allah gjëllevala thotë, el ledhine, jel mizun, el mutta uveina fis sadaqat, Ata që talen me besimtarët për kontributët e ty u nëmto. Si talen shen, pejgamberi sallallatës e më organizante, organizante nga besimtarët fushatat e grumbullimit të mjetëve të ndryshme, me indihmu besimtarëve ndryshme. Dhe ata nuk kontribonin, ata rrinin të mështetur, ata nuk si në azë, nuk bënë në azë, por shikonin kush sa po bjente pejgamberi sallallatës e mështetur. Kur dikur së cilë të pak atë co so kështë mundësi i shkreti, bënd ta që ka mundësi, qëfarë thënin? Ska nevoj zoti për këpucet e tuja, talëshin ma që e bënd taj, ska nevoj Allah për harnat e tu, talëshin, ska nevoj Allah për cendat e tu, e kështë më rratë. Kur dikur së cilë të shumë pasurit që së mundëshin me në në qëmu, thënin, murai, për sjefa që ka kështë e po bio në po kalzeju në kam shumë, Ja kështu bëjnë ata përta. Rrinë në përqoshë, nuk punojnë, nuk angazhonë, dhe kontestojnë punë të punëtorve dhe bëmirësve. Nësa pak, kanë fjallurë të saktuar. Nësa shumë, kanë fjallurë të saktuar. E kështu më rrata. Tjetër e që ka zotit atë për ta, ata kanë shumë maska, dhe përdorin masken varsish nga kategoria e shocilisë, që jetë takojnë ata. Allahu thotë në surinë bekara, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قرئ تاqun ata që kanë besuar një ashtë mirë besimtarë çka thon? Na jeta me juve. Që ashtu është. Apo e واذا خلو الى شياطين قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون. Ndërsa nëse veçohen me da matrapazat mbrapshtir çka thon? Na me juve jam. A më bojme ai gjora më ta sepokryhen. Qështu të thujnë ata aftëm Zotë i thëtë, kushënë ata a zdi Allahu mështë nabofë neve pëjtyjnë Kja neve në interesën aftëm Që kanë disa maskë kanë shpe Varsësht nga disponimi dhe klima e vendosin aftëm Nga rëthanat, nga situata Vendosin maskat të nëryshme Allahu Gjallala thëtë për ta gjithashtu të Sa ta gjithmonë i rinë në prit besimtarve i rrinë në prit njerëzëve të mirë i rrinë në prit puntorëve dhe ato e që angazhonë nëse korin fitore arrin sukses të mirë atë saktuara kanë pozicionim e nëse ndodhe kondërta edhe atër kanë pozicionim Allah u gjallora thët e ledhinje të rabbesu në bikum Ata që jë rrinë prit Jë të rabbesu në bikum Të rabbus është kërdi kush Të për cilë hap Pasop edhe pret goditjen Fë inkane lekum fethun min Allah Kalu alem nekun ma akum Fletë Allah për atatë kohës pejgamberit S.A.S. Por kjo mund tjetë e përgjithshme Sëtë Allah Gjallewalë në qovë se ty joj dërguarë Iman Allahu dhe nga dhënja ndaj armeshve tu dhe atyre që po të bojnë zullum ata thonë në mjëve në konë gjithë e duhet me nda bashkë të ashtë fitonë në autoritetin o in kane lill kafirin nësë i bën nëse armeshve tu o i dërguar mund të nzirin diçkan ka fitorja shkujnë të këta thonë kalu e lem në stahvid alejkum o ne mnakum minden mu'minin në gjithë mund i na konë mbrajsh tjuvet dhe duke në mbrojt për musliman dhe dhe për i besimtar, të rabbus, s'kanë pozim qartë, presin që është për zhvillohet situatat, kush pëjets, që pas taj me u pozicionu, aftër. Allah u gjellewala fletë se për ta kanë pamje të hishmë dhe të bukur, të kompleksojnë, dhe nga pamja mundon me i përshtat dhe fjallët e t'june, u idhara e të hum të ujgjibuke e gjitham hum, kur ishe, pëlqen trupi i tynë, pamja elegant, bukor, apo, mën, të veshur bukur, apo ngase tentojnë me të jashtëmën me e mbulu të bërëshmja aftë. E bërshmja e zez, e mbushur mullaft, e zili, e urrejtje. E tiran dycira të shumta njerëzore që mund njëri me i mbled veten e tij, kjo është e bërshmja. Mundun këtë të bërshme të zymt me e mbulu me tesha të mira, me parfume të lloj-llojshme që me e zhvendosë vëmandin nga realiteti e që njerëz në u fokusu të formaliteti. Përëndaj, fokusin formalitet dhe anashkallimi dhe mosmore me realitet është një veqëri e këty një njerëz vëmë. Përëndaj, Allah o thotë për ta në Kur'an, o minë nasi men ju gjibu ke kaulluhu fil hajatit dunja. Wi shehdulllahi ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam Allah thot nje ose njerze kriju tyne thot ka per njerze shikoj kote per ka per njerze ka os po them kta as ata s'po intereson ka per njerze te të kitill te selet të te pëlqen fjalorit tyne te len bresa oratoria tyne e po të knajhë formulimi i tyre dhe beton në Allahun se me zemër e kam dhe sinqeresht e kam dërsa e është armi ku i hapur va hua eled dhul khisam eled ka ardhën formën e do superitetit nuk ka maj ketë se kjo Allaho thët pra dhe njerët mirën me formalitet e me betime Për çdo gjë që ndoshta më në i lut, por jo me realitetin çfarë bën këni realishtaftë. Në situata të tjera, shihet situata, apo shihet fjala për synimin e këtove rrafë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala flet se të tilët nuk i gëzohen as një të mirë që i godat një të mirë atë. Nuk ka të rënditje më e madhe për këta se kër një se filoni, ja dhe Zotit i shkaftën, dhe të nërrujtën. Këta Allah po e thët, o intusib ke hasenetun, të suhëm. Allah po e thët, në qovë se të prek e mira, më rolin ata, të suhëm. Shëpohë qëf eqë, më rëzitën. O intusib ke musibetun, Allah dhe në qështë të godhet fatke tësia që kone këtë përshkëmë Allah dhe Allah në rujtë u intusib ke musibetun Allah dhe në qështë të godhet fatke tësia qëka thonë? jëkulu qëtë eqadhna emrëna min qabëllë e të wallawahum farihun e me të godhetu fatke tësia qëka thonë? të me aqmënë hakuona subashë mësaj këna ditë na që ishë me marë masat kur farë masat së kanë marë atë absolutisht Mirë po është distancim nga gjithëdo, nga gjithëdo, ndoshta prekje e sprovët që komunësi me godit besimtarët edhe këta me, me upërfri në tapëm. Ane e katë e khatënë. Me i bo me i godit e mira, besimtarët nuk thujnë dërshtua në planët tona, mirë e kështët pasë, jo pëtën. Sëtë kështu, me bo me i godit e mira, me aqëllu dikë është tesohëm, i ka psikletë. Vajnë të sibë ke mosibë të tunë Në qofë se Të godetë fatë ketësia Qëka thonë? Këna ditëna E këna mërëna E këna mërëna masë dhe duhëra Vajnë të wallë Edhe largën Qëka? Leqë i thonë këto fjallë Posë të në gjisë ndorën Jë të wallën Largën nga sëprova Mësë me të një mu Vajnë të farihun Edhe të knaqën e të lumë të tunë Që nuk janë sëproven që jetë të Lën njësibëna illa ma ketëve Allahu lëna Huë meulana Wa alallaj falje të vëkkëllil mëminun Thujë këtë një të gjorëve Sa e që nga ka godit është në favorin të unë Apo Kullën njësibëna illa ma ketëve Allahu Lëna Nuk ka mundësime nga godit pas Aso e që është e do beshë në për neve Dërso në Allahu në në bështë në besimtarët e veqëri tjera të shumë ta, të dërrodhës e Zotë i fletë për ta. Për me përmbyllë këtë pikë, një konkluz dhe përfundim, s'paku në kështu e vlerësaj, me dërët të mrekullu shumë dhe mahnetës të djetarët njërë Ibn Kaj me Ljozuje, Rahimullah. I të si fletë gjatë për ta gjatë dhe pasaj në kodët të të tretimet të kësaj kategorie që ka thëtë, Shikon e në tri-katër fjallë se ka përmbledh këtë problem shusënur. Njerëz me shumë ftyra, të pasin qertë, destruktiv, punojnë veç për të keqën e njerëzve nga se në kaos, ata e në rahatë. Në sëpruat e njerëzve, ata përfitojnë. Ata që përfitojnë nga telashja dhe problemet atë të tjerve. Shikon që ka thotë përta i bënka ime, rahimullat zërën nifakë janë butu ala sëqijetajnë thët fara e nifakët që ka fara e filim fara është da fara e nifakët ujitet nga dy kanale dy kanale e ujitin dhe rritin të të në këtu kanale thët sëqijetul kedib o sëqijetul rria kanali i gënjeshtrës dhe kanali i syfacis që të duja njëri sa so ma shumë të rran nuk është i vërtet me këtë gënjeshtrë e ushqen bimen e një fakut a nëjë thash njëri nuk do mënë që qëllimisht botë dyftërsh nështë se ka njështë këtë prej këta epifillimet mirë po duke e ujitë pëmën e, e, e, e, e dyftërsis aja rritët me gënjeshtrë edhe me qëka të tërë kanali i dytë është kush? kanali i syfacis kanali i tjetuarit dhe të punuarit për njerëz, për tjerë, për fjalë ju në bast bindjeve, parimeve do bis e kshëmërratu e këtu dy kanale pa dyshim se burujnë nga burimet e dryshme se kanali e ka një burim e ku e kanë burimin këtu dy kanale Thati Mënkaime Rahimullah Ka ato furnizun të kanale vin nga dy burime Burimi i parë është daful besire dhe burimi i dy të është i thati Mënkaime daful azime e parë është dopsia e sytë qëllësis këta me i pa qëllë sytë me po mirë me, me, jo me sytë e balit po me sytë e zamërës e të besimit e djesë nuk është në bëman këtë punë e dhe se kja rrugët dështumë Kjo mënyr e tjetuarit është mënyr e zymë, është ngarkuar, është e keqë. Mirë po sytë e zemër si janë bjullë nuk shë largë për në shëveq me sytë e balit interesin e caktuar edhe bjen prej e e kësoj smudje. Dhe e dyta daful azime, kjo është shumë rëzikshme. Thati përkajime Rahimullah, edhe e që e ushqen gjithashtot burime që e ushqen këtë kanal e që këtë kanal pasaj e ushqen dhe e ujit formën e ifakut e dyta është daful azime çka është azime thot vendosmëria e lkundur për asert i vendosur atë në prehje apelën që të mua apelën që pun s'diaj moj po më nona nuk e di kjo hamendje dhe kjo lkundje e pa arsyeshme se nganjërin zot që ndimi i formon kada kada në gutët Po skorshi e kjo është është i çana që është e dëmshme dhe e keqe. Ose kjo është e mirë, nuk din, nuk e di tash me bum me iksa i punë mos po m lkun të vazhdosh me apo realisht kë lkun dhe këto lkundje e pam që e ushimse gazet dy fytyrshat nga problemi i shumë fytyrave, nuk din çfarë pozicionin e mor afta. Apo kam problem pozonimin. Për ndaj shiko kjo smundje, si u a ka silë pasaj këtë problematë. Andaj thotimë në ka imë rhamla në këtu katër, ndërtuat dhe zhvilluat dhe rritët për më e një fokut. Gënjështë dhe sifatësia që u shqenë nga, nga dopsia e syqelsis dhe nga dopsia e vendimardjes dhe dopsia e vullnetit dhe e ambicjeve. Etë shumë të janë për dushim fjalët dhe ato që mund t'i thujmë për këtë mirë po të ndërnozër e që du me përbyrme të këtë pikë është se. Njerës të këtilë, Allah në arruaj që ne mësimi nga ta, nuk kursejnë metoda, nuk kursejnë mjetët për me i botë domë njerëzve. Pra po thëmë, kjo nuk do të të të vështë një velë të shëqërisë, vëllaj aftë me aftëm e konë në familje problem familjar, edhe në familje ka munafika, ka dyftyrsha, apo nështë nëndërtesën, në këshilaku me zveti, bojnë dyftyrsi, për një bojnë shërdi kujtë. Kështë do më thonë që është, me, e kushë jenë këta? Minkum, që aty në mahal, në shpe, me zveti, që, që aty në ata dikona më dëtë. Ata përdori mjetët ndryshme, nuk kursen. Mi për një mjetët e kanë, shum pëlqijm ofën që edhe në kët rast e kanë përdorur dhe ju ka shërbim bajagimir për me botrozina. Cë është ai mjet mjeti i quajtur gjinia femrora ofën. E ka përdorur Ajshën që është simbolike gruas apo që përmes saj më e destabilizoi shoqërinë ofën. Dhe jo roll her njerit destabilizojn fatkeqësisht Ka këndi që rralisht është faktor i stabilitetit. Gruaj është faktor i stabilitetit. Gruaj është faktor i edukimit dhe i ndërtimit së qëqërisë. Mirë po, kur vinë njerë dhe qajnë me lëtë rajshëm se e kanë përqëllim me erujt, e me ngrit, e ku e dyunë qëfar, a po, pardorat si mjetë fatkeq i lirë për destabilizim dhe shkatrim të qëqërisë. A po dhe këtë mësim të madhë në jep rasti i Aishës radiallahu ta'ala ana do bia dyt pas kësa e është në ruzër fjallë allahu dhvim la të hsevuhu sharrën lëkum belhuve kajrun lëkum allahu thot me gjithë që kanë shkaktu të razira probleme, telashe la të hsevuhu sharrën lëkum korë mësë gabani me mënu se o konë keqë për juve ka qenë mirë për juve nësë dimë dhe i përna dhimët, me edhe kësë lezim kë, këtë lajmë, nështëa edhe në vetëmije, këtë qofë njëri të bërë me plasë në vaj, Allah othetë, ja, mëzga, bërë me të shku mene se kje që konë atëm, hajru konë, hajru në lekum, kënë gjarje, këj zhvillim, ka qenë shumë i dëbëshën për ju bapëtëm. Dhe kjo ka provoku djetarët, e ku është kjo hajru Allah, duhet me konë, dhe subhanë me dhjetra, ato që ka mujtë djetarë me nëzirë, për nëratë të Allah o sa ka kajrë kjo, që na nuk e dim, djetarë ka nëzirë me dhjetra dobi, nga këra sa so ka mujtë, ato me elezu, dhe, kënë e për me kuptu se, në qofë se një sprovë ndodhë, dhe na me gjithë kufizime që i kemi, mune me nëzirë dobi, para me ndësë sa janë dobi tjetë mshehura, që s'ka në me i pa, po të një gjukimit të f E kujtohu ato patasil shëmbullën, a? Musau ato me Xhidrin. Xhidri ka e ka thyi, e ka thyni drosna ni e ka thon ti, "A do më na myta?" Po çuysh e thënë i rani miti zdeti Allah. Kjo jam pa me të jashtë në arka. O sher, ti do më na myt. Kur e ka kuptou Musa se pse e ka thyi drosën Hedri. Ai ka thon, ja, pa "Jo, pas po më moshmën?" Jo, vallan. Vallë ka ku ni më qem. Mirë, çuysh ti a ka bëu atë atë? Dikush e merresh më herët, dikush më vonë. Që tu dallim, thonë. Amba në ato çka ka thonë Zoti Gjet Leola ka urtësit plot apo, hiç mos i galot. Kur i ka thonë, vet çpakua dëmtova, në gasinat Bregun, tjetër koni zlodhumçar, mrat, kreç çka po anije të mira, të pa dëmtuame i ka marr, i ka uzurpua. E ktan fukara, me çtanie punojnë. Ma mirë me kon pak e dëmtuame e me punu, se me kon e rregulluam me mëmoraj, çulla më e mira. Jo që që, po që e çike çe, po çata e bën atë. Nëse ka arrit një vej për me e bo e robi E robi më së me marrë vesh, urcin E pasaj robi kër e ka donë urcin, robi mu mahnin nga urcia Nëse robi me rabë që shtu janë E që ka të mëmena robi me zotin gjellë uala Allahut ka që në isprojnë të lashe Po së ta ka alzam pëse të ka spravua të. Ti më nosh me gjithë, më nosh me gjithë I gjonë disa, po së në këjame, thot, i gjonë gjitha Jemë më në që jamë e thotë, pëqër pëse të komonon Që krije ësht Wallahi shkrihesh komplet si si si si sheqerin në ujë, shkrihesh tretësh nga dashunia dhe nga në ushtrimin për kërzat që këto kujdes për ty të, të, të s'ke marrësh atë. S'digëm na me lezuën këtë dynjë. Na përpjekëm, thrapse prap. Për ball urrcis hynori jeni analfabet. Na përballur si Allah, analfabetina, na s'dina me na nuk e njohim alfabetin e Kaderit. Së njohim na Në mundon me zbulu Po mdo këtë që këtë shkën që shtu i bjën Kjo përpjekje Rehalisht kjo alfabet Kime pa Bajegi shumë ka më të zbuj Jumë në kje me kimo knaqë Në e të elham Dullet së më kanë guzot i mua Në nda i banu I knaqë me caktimin e tija pëtën. Allah dhëtë La te hse buhu sharrën lëkum Ka pas të lashe Sprova, fjal Ka kajtë ajshëa shumë Me dhime të qyshbe ajshëa usmua Ka i t Mos zgaboni me thon kon sharr. Mos zgaboni me thon më mirë mos kish dot. Kor balhu khairun lakum us hay priwa. Edhe dietartin mundu, thash me çaj se so ka pas mundsi, edhe mash ka nxirr un i kom përmbledh këto fëmijë i komuar Tulemovë që atë lut, i komuar një 10. Ti urësive pse u kuon më mirë më ndodh se kja plan, mësi ka ndodhur më. E me 10 i kum lona atë. Çampion i diabetin apo? e para ka dal në shesh qartas vlera e ajshis radiallahu ta'ala në haptën s'kish me dal po s'u shto haptën nga se me zbit allahu ajete që ledzun din kiamet për ajshin me qek shepat mësi me e vlerësu ma shumë a është kajr për ajshin a i ka nduat s'aj a ja ka vleqet allat që i ka qitë për basi sënë po aftën me dalë që është vlera jote, me dalë që është kvaliteti se kushjera alështë, e që nuk mundet me dalë kvaliteti i arit pas jarëm në sprovës, ka hesa për njëri me mora përta. E dyta, pastrimi, është pastru, pastrim që skandodh dikush më upasu që shtapta. Nuk ka grumë botë, që ka pasruë Zotë i Gjelle Gjelali hu me gjithë këtu ajete se është e pasër silotin moralin e sajë. Kjo është hajrë për ta. Pa komendit për e u lezaj. Mi aftuin këtu. E treta, shpërblimi i malë që ka mërë Aisha radiallahu ta'ala në hapëta. Sa sëvapën e ka mërë? Aja dhe sëtë e kësë një të mërë sëvapën? Apo? Së në flasën për ta. Radiallahu anha, Allahu qëfë të knaqur me ta dhe për mes sprovës e saj, nevena qelën sytë, a ja ka sevabë, sa ja ka qenë, pjesë e kësaj sprovëve e kështë të më ratër. E katërta, Zotë Gjellewale në këtë sprovë, në e ka shpalos një metodologi të rëndësishme, si duhet më usilën të rëthana, së këshumë ditë, në këshumë ditë më usilën, qëfar rrugë e mendjekë, në e ka mësu Allah Gjellewale një rrugë. Gjithashtët Për asaj që mund të nëzirim, është se për mes kësaj të ndërullëzër, janë pasru gjitha gratë e pejgamberit sallallahu azzallam. Shqe ka, e pësën njëni, s'ko gale. Aisha e ka pagua, fëton. E pagun dikush, me, pa me, me atë qmim që e pagun dikush, ba e gjinë një shtrese, e gjonë e njerët tani, pasru në janë rahata, fëton. Andaj, është pasru Aisha, Mbi fenomen pa pasim Nora sheh ajëm pasu ke grotira po nase Allahu xhallahu tha et tajibatu lit tayibin tha të mirat janë për të mirët andaj Aisha është e mirë është për pejgamberin e sasam çe i bija edhe u musliman është sikur sa Aisha e pastë edhe Zejnebi ose sikur sa Aisha e pastë e kushtmerot prandaj njeriu është provu me 10ra kanë përfituar ata kjo është e mirë mos prandaj është e sharr po Aisha e kapsua na këtë paguim mos keni galiu ama ju keni përfituar ata Kështu vinë së provat, dikush nështë e pësan, mirë po ato Allah gjelua e ngritë, por sonjiri më rëmësim pasaj, dhe kjo është hajrave. Gjithashtu, kjo rast ka demasku, të maskuarit ka qindësësh, qartaz, kur thate, planif, ato planete, strategijit e urejtjene që kanë qenë të fshihura, brenda njerë zvaftan. E shtata është se Allah Gjellona ka eduku se muslimani ka vlerë pra në kujdes më nderën e ti, e kujdes më ftyrën e ti, e kujdes më pasurën e ti, e kështë më ratë. Ka shë Allah o tha, vë të hsebu nëhu hejjinën vë hua indë Allah i Adhim. Ju jo, e trejtonit këtë qështë e me lesi, një gruë, e krasë që është gruja, për i gamberit të ason më është besimtare, për ndaj, madhërimi i kësaj qështi në Koran, e edukën besimtarin se, nderi i njerëzër është i shajtë, e më stasin për gjakun e njerëzëve, e për pasurin njerëzëve, e për jetën e njerëzëve, në kam suha lojë e kujdes, kujdes, qële qëfar shirë i mund me ndodhë, nëse pa drejëcish dikush akuzot, ose një e kështu më radhë. E këtë dobije kemi marë, e që shumë e rëndësishme, dhe e vazhduush nash dobije, së e din kja metë. Gjithashtut, zdo të gjelë leora për mesirasi, qitin shesh, do not, po e qëj kështut, dëshurit edhe falso, po edhe dëshurit tira, që ndështu, nuk janë falso, po dëshurit papjekuna. A po, ka dëshurit falso, O, na dojmë pejgamberën e samë mion, e dojmë pejgamberën e samë, apo, e ta një sprova parë në grudë vetë, që shtë pasil një, a që kjo e dashnija? Andaj Allah u që në sprova me qinë sërë dashnit, sa përduhëm avton, ku jem në avton. Na përduhëm, na muslimat, na vlad, na, ndoët sprova, i qëtë në shesh dëshurit, falco. Apo, si kurse, do tëtë, uh, nështë qëfar dhe produkt i falcoa në forkimin e por i dele e njyra reale apëta. A në fatë kecështë nuk po duhet më forku kërë e shumë me dele e njyra reale, e dëshurit së sinqertë, fatë kecështë që nështë po e pretendojmë, po që nuk po në dele realeshtë e exista. e gëzistënë. Edhe dëshurit pa pjeku, nështë të dëndikon, po, është dëshuri dëshurit me ndjelete, dëshurit e pa pjeku, duhet më pjekë dëshurit e dëshurit e pa pjeku, nga se kër e dënë, dikon, si kërës e kemi thënë, bëjegi një kalablak mështi e dënë, dikon, shakëtën. Së mundësh me e dashtë pejgamberin a.s. e me pretendu se i adënë shpalljen e nësimet e a ma ki përre me grunit t'i japëtën. Problem ke e kebunë, e qyshë, Ju shoh atë ka përgjithë Allahu xhelni ona për pejgamberin e ti që ti po e dën xhi kat shumë një grua që e mashtron. Kjo s'po thot, ajo dashni ia fal çu diçka tjetër, ama kjo dashni është s'po thëm çiko që, që lën të keq di kush, po thëm hajt sinqert. Ama minimumi çka mund të mosh me këto, tash me diletë kjo, kjo tash e papjekun as kë. Tash vri që realisht këtu ajeta e pjekën ose e demaskojnë. Njëvon. Mashtra Edres komo arsyet për të dashur pa të papjekën. Ase demaskuat se është falc, ose e pjekin këto e i dash një bunqë i povë, Allah. Po, pejgamberi e sa me dasht, e mi a dasht familjen, e mi a shojt grat, këpati kështu, Allah. Qëfar logike këpun? Po? Ku e rru këpun kështu, Allah? Ku e rru këpun kështu? E dojnë e pejgamberi sa në sëllëm, pejgamberi i fundit, ma gruja ka ma shruat, ha, <laughs> ho, do bila. Qëfar pejgamberi është ta... Prandaj të ndërmos ulemat kanë thënë se Allahu jallahu ala i ka ruajtur pejgamberin nga çdo gjë që ka mundësi me irritojnë njërën nga pasimi i tij. Allahu ka bërë që pejgamberi me i pas grua gratë jo besimtare. S'ka besu. Por jo lavira do të pandashme. Ja ashtu. Nga fakti që gryë është jo besimtare është që është të sojë bindjes, dhe është pjesë e një pjesë të shoqërisë që realisht ata nuk besojnë. Nuk është kë element në vërecë, në element që lërgënë, nuk është kjo. Mirë po, element në vërecë është imaraliteti, fatkesishtë, po. Pra nëjë kërë Allah o skaliu që pejgamber me pasë gëtë t'ila. Andaj, duhe dëshu një pjekun. Edhe këtë pa salë e martë e kërë pejgamberi, s'o salem, e ti zë vë çetkimi dashni të pjeko çu ka mundsi apo do thotë dia lejoja ndoshta kjo fusnuhet po mu kujtu tash më duket është më densi jafte lejoja por do njerëzve, të shkrimë me saktumë dhe reagimet e njerëzve plus të dietarëve për vdekjen e dietarit të madh Sheh Shaibernautit Allahu mshiroft dhe është pole për mundin që ka buar këtë dietarit të madh që ka dal pikëti vëni e kanë dreçuar botën islamë për këshekëm në kaluar o të në zbashku me djetarë tjertë maj shqiptarë që ka dojnë nga të trejvave dhe njëri nga djetarët e hadithit dojnë të me vlerësu sheshoj me thënë të kështu kja është e dëshuria reale që po flasat thënë të ne i besojmë se këtë njëri Allah e ka dasht dhe ne i besojmë se këtë njëri do të shmëllet e ka Allah e shumë nga se Po të ishte ndryshe, thot ky dietar, po të ishte ndryshe, nuk do t'ja mundsonte Allahu 80 vjet me i shërbëy hadithit pejgamberit me vdekje me libra afta. Ë pa mundshm afta. Ka dorë rregulla njëtove të Allahun jepën. Ka dorë rregulla që Zoti ka vendosur. S'ja mundson Allahu dikujt. Ishka sku yme të ka thau. Mësimë ka thon Allahu dhe pejgamberi në fund për çirë të caktuan a mia kontekst u komplet. Biografine, menhegjine, dëvjimin e, udhzimin e Kjo është e pa mundshme Të na kjo banë, kësi kënë të, të na bojnë Më të Allah së banë kështu Qushja mundë së në Allah o dikuj Tëndhët vjetë Tëllët të tëtët të vjetë ka vdikë që shë e bërna uti Qa që ka pasë tëllët e shtatë, të tëtë A të të të, se ka pasë që e halbani, rahimullah Nëndhët përqin të kësa jetë Nëmbi ka thënë Resulullahi Salallahu alai She shoaib bëri një libër që ka ka ka, ka punu. Veç një libër po e kallzoi. Muslimet Imam Ahmed. Muslimet Imam Ahmed e ka punuar ata. I ka verifikuar mbi 20.000 hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi. 20.000 hadithe, ja ka pastruar ummetin që me i pas të paqja çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi. Atë kush me shum leci, ja konteston besimin, ja kont kush ah, ka ah, ka sinjeritet të Allahut s'po them që është një pagabu shumë, a sa jasë kërku shtetër, nuk po promovaj pagabu e shmëri, por po thras në ndërgjegje dhe përgjithsi, përnda i ka dal, që është ka mundësi, kështu të të një doli, nuk kësë në ligjet a zlejtës kjabënë. Nga se për të dhe djetë shërbim dhe angazhim, kështë e me dal në situatë një kunë që e qëtë zhë të gjellë, balmo, delë p Nuk e lën Allahu, nuk e lën. Allah na na na mundojm të përfundojmë me hajër. Mirë po, nuk e lën Zoti xhallahu, nuk e lën atë di. Jo për shkak të ti, si duhet Allah më demasko, se të ke vënë ja ka dhënë çefin dikun tjetër. Por mos më e bësh shambull të shtran për njerëz, njerëz miruit. E çet Zoti dukhet kur do të çet Allah xhallahu ala atë. E ky ka jetu dhe ka vdekë, zgjabar me tjetër dhe ka përfunduar mili libra rahimahu Allah. Abdur e që ka thush për këtë pumazam kjo është e që po flaske herë e po shohem njerëz me shumë thirësi fletë për hoxalar, e fletë për djetar e fletë për njerëz që ja kanë poharin shumë tjerë me shumë thirësi i gjunë, madje merë që në rime madje, madje edhe gudzim që ndoshtë edhe me me bu kontestime tjera shumë të përgjesme dhe shumë të gudzim shme para lagjër le gjelaluar endaj kjo rast që të ne ka zonë a që së hajrë është apeshe, së është e mundshme, nuk lehenë Allahu Gjellevara, kësi kundërthënje, kundërhtimit të na po, nësë i njerëzë, dine me bukë si pëshëllime, ama ta Allahu s'ka kështu, nëse Allahu Gjellevara gjithë shkate është me mas, gjithë shkate është me, me urësi dhe drejtsi, e kështë më të mërë allatë. Tjetra, që me emësën, që Allahu dhëtë, kajru në leku mështë, k Sallallahu xallahu alaihi ve sellem na ka mësuesën situata dhe probleme të tilla kthejuni Allahu xhallaxhelalu. Nuk ka më mirë se ibadeti, nuk ka më mirë se adhurimi. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem gjatë ditës me çka jetonte gjatë ditës. A kishte probleme njerëz? Po. A kishte mospajtime? Po. A kishte kundërshtime? Po. Me çka i trajtoin taj? me mendjet vet, me përpjek e mendure, me qka? Me shpalje. Me shpalje trajton të, shikoni, me me mendje, në fund, me shpalje trajton të qëndrimet e ti ditore, me shpalje, apo qëndrim ku më artu, këti i thashtut, këme shpalje ka qimë. Pas taj, zgjuhej natën dhe falej. Edhe këtë namaz, që e filante me e fale, natën, سيه فيل أنت سيه فيل أنت أدريسا اكتنا ماضي سيلا يشتا اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين إبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم شكرا Masa soj që thash këjtë me shpalje pejgamber Natën A isha thot La tes el antuli hinne vuhusnë hinne Mëzvet so gat Rinte dhe so bukur fali Mëzvet për kitë pun heq Zdi me të kalzu E thonë të Allah me rabbe Gjebrail O zoti Gjebrailit E zoti Mikailit e Israfilit Këta me lek janë simboli i jetës Apo? se Gjibrilë është simboli jetës shpertnore i vahjet, e Mikailë është simboli jetës a furnizimet dhe materializmit, dhe asa që është materiale, Israfilë është simboli i rinjallës, pasdekës, i frinsurit, që ka për e thratë Allahun gjallë u ala, ma që është zëtë i me legve të jetët dhe gjallëris, të janë gjallë zemrë dhe mendjen, për që ka? Në të tahë këmu bejnë e ibadik O Allah, ti kime gjyku mes njerëzve në atë që ata ka nëronë më spajtim Ti e gjykuat si ty në Jo në Ti e gjykuat si ty në Andaj, i hdini Më udhëzë ozët Në atë që njerëz janë më spajtim Ga se ti udhëzën në rrugun e drejt Nështë na në kemi hamen një nga njëre E dikush nuk din kënë me ngu E që ka me bo Nështë është i gacëm Nështë a dyre që ata me i falë vin kriza të saktuara, probleme të ndryshme dhe nuk është adresa e zgjidhjes së problemeve thashta ibadeti, përsa kë ishte tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ibadeti, adhurimi ndaj Allah xhalla wala, përmendja e Zotit, namazi, agjërimi, leximi i Kuranit, ilmi, kreet ato që në ibadat duhet të kthehemi seriozisht dhe sinqerisht në situata të krizave e që të shumë tonë janë bënë sot. Është që çfarë sot janë bënë sot dhe fatë kështë po e mjegullojnë për po amjen, po shkaktojnë probleme në pozicionim, në mendim, në qëndrim, ndërsa në nuk shujmë i badet. Gjithë tha këto telashe që bëndodhin, nuk po arri me na provoku i badetin, jashtë ta saj që është obligative, ose eventualisht në qëka që është vëmë në të ala. Këra së tëtë, këthëhu, këthëhu në i badet, nga sa Allahu tha të ishtë të Allahu gjallera, së kështë të folë që ë prandaj i padetësh faktor i rëndësishëm në tek kalimin e të lasheve, krizave, migullinave të shumta, hamendjeve, lkundjeve, termeteve, trazirave, gjitha ato që njerëzit kalojnë, këto tek Allahu do vëlla. Këto ai, princesha, thuaj Allah, ti që don mes njerëzve, çitumta ata që i don e largon pa duhet që nuk i don. S'di unë, unë nuk di më ku do. Unë gabimisht shkëjtata ata që ti nuk i don. Nuk di unë. Lutja e Allahut Xhallahu Ta'ala më të uzuop. Andaj i badat, i badat dhe i badat Dhe e fundit Që e djeta Që e kam përmen djetarë nga to Që i kom për zjeta se jetë shumë ta Si përgjigje këtja jetit La ta shse buhu shanë rëlekum Allah të të më mëse konseroni Sharë për juve, kjo është kajrë për juve E fundit është Në kam sua Allah gjellewala Se qëfar Se qëfar të keqe që mund të sirin thashatëmet me bojë fjalë. Niku ç'doqë të madh, e thot një fjalë. Aja çfarë sherre mund të më thon ato? Do të shani informo ti ç'on dikun. Siavnoim veshin duket të punë, korreshtja e sapë. Nëse ajë mundet me me rënuem, me rënuam ato, me bue sherre, me boshar. Këta njerëz që kan thon, hajt këta kategoria mafisë, ç'tash fillim këta mafiozët. Këta këta po, këta që e kishën atë prishën ty na, po tirin si viktimë. Funifjalçe si a vendoshim vëmendën, por ishin pjesë e thashë thëmeve. Çfarë sherr jo buaftën? Çfarë punim buon? Sikur shiqutohte si komperman, derin atmosfer, thashë so kë, situata e acrumbë dhe n xhamim u përplos ashab të pejgamberit, sa so zan për çka? Tënkta burra e humbën kontrollën. Si pasoi çkaoft? Fjalvet diku që si avnunin veshën atë. Ne kujdeska po fletëllat Allah, o motër ndrume. Kujdes, gasni fjalë edhe jo mund të kon shumë ron. Ço me pasat ndoja? Kujdes. Ruaj gjuhën apsot. Ruaj gjuhën dhe fol sikur të kamsu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Men kane yumnu billahi wal yawm al-akhir falyakun khayran aw aw liyasmut. Kush beson Allahun? Kjo është kjo është rigjë. Rigjë, amoni e koft. Kush beson Allahun dhe pejgamberin, fol mirë ose shuj. Hasht. Hasht, nëse heshti ju është shpëtim njëve që për ty, po për shumë të tjerë që vinë pas të jëmë tërë. A të në mësën që të ruemi nga thashëthëmet, nga bartja fjallëve, nga fjallëja dhe të thëmë të aso që nuk nga përket, si jem nga kompetent për këtë punë, he është o vla, nga se fjallëja jote në qofë se heshtë, nëse zbonë hajrë heshtja, s'po ku shërë nuk bonë, se s'jeti kompetent, a man që se full, din bag Dhe kjo është ajo përmbyllja saqë e cekasa dha dobi, çfarë ulemati ka nxjerrë veç nga fjala e Allahut, mos e konsideroni këtë dëshme. Kjo është hajër për ju aftë. Është shumë e shumë dobi tira që do të vazhdojmë inshallah në leksionat e ardhshme, inshallah ti zbulojmë dhe shpalosim të tjera që dalin nga kjo ngjarje mjaft e përvojë interesante njerëzore. Por sikur që dini, do thotë që nga son takrepatorës një orë do thotë kthehen mbrapa e kër këthejnë të mrapa dhe na, e ndrojmë orarën e lgjeratave, andaj nga ja vë arshme, dherës si e është pas jacis, insha Allah. Zvot të luat dhe është problem, dhe të kim në arshme, mësarallam ala Muhammedin, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali, mësarallam ala Ali,